ashhadu an la ilaha la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa inna sadqal hadith kitabullah wa akhiral hadith hadith wa shara'a umuri muhdatsatiha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ikhwani wa akhwati fi rahimani wa rahimakumullah jami'an pertama-tama mari kita berdoa kepada Allah subhanahu dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang uli, semoga Allah subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan atas setiap peribadahan yang kita lakukan, dan semoga Allah subhanahu wa taala membalas dengan kebaikan dari setiap ibadah yang kita lakukan, dan semoga Allah subhanahu wa taala memudahkan bagi kita semua untuk mengikhlaskan amalan-amalan ibadah yang kita lakukan dan semoga kita termasuk dari orang-orang yang Allah masukkan ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab Kita lanjutkan pembahasan kita membahas kitab tauhid yang pada pertemuan yang telah lalu kita sudah memasuki bab yang ke-35 bab yang berbicara tentang sabar yang merupakan termasuk bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang telah lalu kita menjelaskan tentang keadaan manusia tatkala tertimpa suatu musibah Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sayyid Muhammad bin Salih al-Uthaymin Bahwasannya manusia di dalam mensikapi musibah Mereka terbagi menjadi empat Yang pertama adalah atas sakhut Yaitu orang-orang yang marah tatkala dia tertimpa musibah Ima dia nampakkan di dalam hatinya dengan dia marah terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah mentakdirkan musibah menimpa dirinya Atau dia ungkapkan dengan lisannya Dia menyeru dengan seruan jahiliyah Atau dengan anggota badannya Seperti memukul-mukul pipi Ataupun yang semisalnya Yang menunjukkan ketidaksabaran yang ada pada dirinya Yang menunjukkan rasa marah yang ada pada dirinya Terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala Yang menetapkan bagi dia tertimpa suatu musibah Dan marah ini hukumnya adalah haram ya, Dan ini adalah termasuk dari perkara-perkara jahiliyah Yang insyaallah nanti kita akan jelaskan Berdasarkan dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Kemudian yang kedua adalah asabru Yang asabru sabar terhadap musibah yang menimpa diri kita Ini hukumnya adalah wajib hukumnya adalah wajib yang mana as-sabr ini kama qala sya'ir sebagaimana perkataan seorang penyair as-sabru mithlu ismihi sabar itu seperti namanya sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu as-sabr ini adalah nama dari sebuah biji yang rasanya sangat pahit yang biasa digunakan sebagai obat yang memang rasanya sangat pahit ya murrun madaqatuhu yang rasanya sangatlah pahit lakin awwakibuhu ahla minal asari akan tetapi ya akibatnya atau kasiatnya ahla minal asari lebih manis dibandingkan dengan madu kemudian s.a.w. Huseyimin menjelaskan tentang keadaan orang yang sabar yang dengannya nanti kita bisa membedakan dengan orang yang dia ridho keadaan yang ketiga yaitu ridho tak kala tertimpa suatu musibah Adapun yang sabar Seseorang yang tatkala dia tertimpa suatu musibah, dia menganggap musibah yang menimpanya adalah tsaqilun alaihi, sesuatu yang berat wayaqrahu dan dia tidak suka dengan musibah yang menimpa dirinya. Dia tatkala tertimpa suatu musibah, baik musibah yang mengenai dirinya, hartanya atau keluarganya, dia merasa musibah yang menimpa dirinya adalah suatu yang sangat berat dan dia tidak suka akan tetapi dia berusaha untuk memikulnya, dia berusaha untuk bersabar. Wa layse wukuhu wadah musawwah an indahu dan pada dirinya ya ketertimpa musibah ataupun tidak tertimpa musibah bukan sesuatu yang sama pada dirinya beda nanti dengan orang-orang yang ridho orang-orang yang ridho menganggap Ya tertimpa musibah ataupun tidak ini adalah suatu perkara yang sama. Adapun orang yang dia sabar, ya walaihsahuwuhu ada musawa anindahu dan tidaklah tertimpa musibah atau tidaknya tertimpa suatu musibah ini perkara yang sama pada dirinya. Dia tidak suka dengan musibah yang menimpa dirinya, akan tetapi keimanannya mencegah dirinya dari marah terhadap ketetapan Allah Subhanahuwataala marah dari takdir Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan dia terkena musibah yang memang sudah Allah takdirkan ya sebelum 50.000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Ini orang yang dia bersabar yang hukumnya adalah wajib. Adapun yang ketiga adalah ar-ridha. Yang mana ridha ini hukumnya adalah sunnah. Laisa bi wajib, tidak wajib. Ya, Di sini kemudian uh, oleh Sesoleh Al-Fawzan Beliau menjelaskan ya banyak di, banyak di antara manusia yang mereka tidak bisa membedakan Bain al-ridho wa sabar ya, Tidak bisa membedakan antara ridho dengan sabar Orang yang tak tertimpa musibah dia ridho Dan orang yang tertimpa musibah dia sabar Kemudian beliau mengatakan Wa tahrirul maqami fi dhalika Adapun penjelasan yang demikian itu anna sabra 'alal masaa'ib wajibun minal wajibat. Bahwasanya sabar atas musibah yang menimpa dirinya adalah termasuk dari kewajiban. Kenapa? Ya, sabar terhadap musibah yang menimpa diri kita ini hukumnya wajib li anna fihi tarkat tasakhut 'ala qada'illahi wa qadarihi. Dikarenakan ya Kewajiban bagi kita adalah di dalamnya, tatkala kita bersabar, itu ada unsur meninggalkan rasa marah terhadap ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kita tidak boleh marah terhadap takdir Allah yang telah mentakdirkan segala sesuatunya yang menimpa diri kita. Dan sabar ini hukumnya adalah wajib. Ya tatkala kita tertimpa suatu musibah, lian nafihih. Tarkat tasakut ala kodoh illahi taala. Ya, karena dalam kesabaran itu ada unsur meninggalkan rasa marah, ia ya, menafikan rasa malah atas ketetapan Allah subhanahu wa taala. Wa marido. Adapun ridho ini ditinjau lahu jihada Ini ada dua tinjauan. Yang pertama, rajatun ilafilillahi tinjauan yang pertama kita kaitkan dengan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah mentakdirkan bagi diri kita tertimpa suatu musibah musibah ini ya, yang merupakan takdir Allah subhanahu wa ta'ala bisa ditinjau dari dua sisi yaitu fi'lunlah ya, dari sisi perbuatan Allah yang Allah telah mentakdirkan menetapkan bahwasanya kita tertimpa suatu musibah maka Rido terhadap ketetapan Allah, rido terhadap takdir Allah, rido terhadap perbuatan dan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala yang menimpakan musibah pada diri kita. Karena tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala menimpakan suatu musibah kecuali ada hikmahnya. Nah, kalau ditinjau dari sisi ini, ya rido ditinjau dari sisi perbuatan Allah yang telah mentakdirkan kita tertimpa suatu musibah, ya yang ditinjau pula dari hikmah Allah subhanahu wa ta'ala yang tidaklah Allah menetapkan sesuatu pasti ada hikmahnya waha'dar ridha bifi'lihi wajibun minal wajibat wa tarkuhu muharramun wa munafin nikamali tuhid maka ridha dengan perbuatan Allah yang telah mentakdirkan bagi diri kita tertimpa suatu musibah maka ini hukumnya wajib ya. dan meninggalkannya muharramun diharamkan dan dapat menafikan kesempurnaan tauhid. Yang kedua ar-rido bil maqdi ay bil musibah. Yang kedua adalah rida terhadap sesuatu yang yang Allah takdirkan. Ay yaitu dengan musibahnya. dengan zat musibahnya fi nafsiha, secara zatnya. Apa sih hukum rida? Dengan musibah yang menimpa diri kita, kita sakit. Harta kita hilang. Ya, ataupun yang semisalnya orang tua kita meninggal. Ataupun yang semisanya. Ya. Terkait dengan musibah secara adatnya, maka ridho terhadap musibah secara adatnya, ini hukumnya adalah mustahabun. Laisa wajiban alal ibad. Hukumnya adalah mustahab. Disukai atau sunnah, Tidaklah wajib, ya tidaklah seorang itu diwajibkan untuk ridho terhadap sakit, ya ketika kita tertimpa musibah berupa sakit atau meninggalnya anak anak kita bagi yang sudah punya anak ataupun yang semisanya ini tidaklah wajib untuk ridho. Jadi ridho di sini yang hukumnya sunnah sekali lagi jika ditinjau dari zat musibahnya ataupun kalau ada pun kalau ditinjau dari fi'lullah Perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala yang mentakdirkan kita tertimpa suatu musibah, maka ini hukumnya adalah wajib. Yang mana orang yang ridho ini, ya, dijelaskan oleh Syaikhul Semin ya, derajatnya lebih tinggi daripada yang sabar. Yang dia menganggap dua perkara di sisinya adalah sawa, ya, adalah sama musibah dan nikmat. Menurut dia adalah suatu perkara yang sama, ya, karena dia menyandarkan semuanya itu adalah merupakan Ketetapan dan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita yakini bahwasannya yang namanya kehidupan di dunia ini Mesti tertimpa, terkadang kita tertimpa suatu musibah Terkadang kita mendapatkan suatu nikmat Yang kedua hal ini adalah merupakan sesuatu yang sedih berganti menerima, menimpa diri kita Dan kedua hal ini, musibah dan nikmat ini hakikatnya adalah ujian Tatkala kita tertimpa musibah ujian tatkala kita mendapatkan nikmat adalah ujian bagi diri kita Ya Seseorang yang, yang tertimpa musibah bisa menyebabkan dia mendapatkan pahala dan juga bisa menyebabkan dia mendapatkan dosa. Begitu pula tatkala seseorang dia mendapatkan nikmat bisa menyebabkan dia dapat pahala dan juga bisa menyebabkan dia mendapatkan dosa. Tinggal kita bagaimana kita menyikapinya. Ya, kalau kita ingin mendapatkan pahala tatkala kita tertimpa musibah maka kita bersabar. Dan apabila kebalikannya kita tidak bersabar maka kita mendapatkan dosa dan orang yang Tatkala tertimpa suatu musibah, dia tidak bersabar, bahkan dia marah, maka dua kerugian yang dia dapatkan. Ya, yang pertama, ya musibah yang menimpa dirinya, namanya musibah adalah sesuatu yang tidak mengenakan. Dan yang kedua, dia berdosa. Tatkala dia marah dengan musibah yang dia dapatkan, yang menimpa dirinya, dia marah, tidak bersabar, maka dia berdosa. Dan bisa ke dalam hukum dosanya, termasuk dari minal kabair. Jadi dosa-dosa yang besar sebagaimana nanti Insya Allah kita akan jelaskan. Begitu pula orang tatkala kita mendapatkan suatu nikmat, kalau kita ingin mendapatkan pahala di sisi Allah maka kita bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada diri kita baik dengan hati kita, lisan kita maupun dengan anggota badan kita. Kemudian yang, ketiga, yang keempat adalah bersyukur, bersyukur tatkala tertimpa suatu musibah. Wahhu aalal morotib dan ini adalah tingkatan yang paling tinggi tatkala seseorang tertimpa suatu musibah kenapa dia seseorang dia bisa bersyukur terhadap musibah yang menimpa dirinya karena orang ini ya dia memiliki pandangan di sini dijelaskan oleh Syeikh Muhammad bin Shalih dengan tiga pandangan hina yara tatkala dia memandang yang pertama ana hunaka anna hunaka masaib aqdha minha Ya dia memandang bahwasanya di sana ada musibah yang lebih besar dari apa yang menimpa dirinya. Ya misalnya dia uang hilangnya uang dia memiliki uang sepuluh ribu hilang. Dia lihat temannya ada uang yang uh, memiliki uang 1 juta hilang. Oh berarti di sana uh, musibah yang menimpa diri saya itu jauh lebih ringan dibandingkan dibandingkan dengan teman saya. Ataupun ya dia memandang ya bahwasanya musibah dunia yang menimpa dirinya, ini ahwanu min maso'ibid din ini lebih ringan dibandingkan maso'ib, musibah yang menimpa agama seseorang kalau kita uang kita hilang, bisa dicari lagi tapi apabila seseorang yang dia akidahnya hilang ya dia melepaskan agamanya, maka ini adalah musibah yang sangat besar dan tentunya musibah yang mengenai dunia kita jauh lebih ringan dibandingkan musibah yang mengenai agama seseorang. Kemudian yang kedua, dia memandang an azab dunia ahwani min azabil akhirah. Bahasanya azab dunia itu lebih ringan dibandingkan azab akhirat. Nanti Insya Allah kita akan sedikit, ada sedikit penjelasan. Ya nanti di penjelasan dalil maksud bahasanya adab dunia ini adalah lebih ringan daripada adab akhirat. Dia memandang bahasanya adab dunia ini lebih ringan dibandingkan adab akhirat. Yang mana yang namanya musibah yang dilakukan oleh seseorang itu terkadang terkadang salah satu hikmahnya adalah karena perbuatan dosa yang dilakukan orang tersebut. Dan tentunya seseorang yang dia berbuat dosa, ya maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menghukumnya. Ima Allah menghukumnya di dunia, ima Allah menghukumnya di di akhirat. Dan tentunya, saat seseorang dia dihukum di dunia dari perbuatan dosa yang dia lakukan, kemudian dia mampu bersabar, ya berarti nanti di akhirat dia tidak akan dihukum lagi. Maka dia memandang, ya bahwasanya adab dunia berupa musibah yang menimpa dirinya dan dia yakin adalah atas perbuatan dosa yang dia lakukan. Ini lebih ringan dibandingkan dari adab di akhirat. Ya, kemudian yang ketiga. Dia memandang bahawa musibah yang menimpa dirinya adalah sababun letakfiris syaithi adalah sebab penghapusan atau penutupan dosa-dosanya dan sebagai sebab bertambahnya kebaikan maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriadkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ma yusibul mu'min min hamn walajamn Wal-shayin illa kufiralah biah hatta sauka yushakuh dan tidaklah menimpa sesuatu pun pada diri seorang mukmin minhamin dari kesedihan ataupun rasa kesusahan ataupun segala sesuatu Ya kecuali itu sebagai kafarat bagi dirinya hatta sauka sampai sampai duri yang menusuk dirinya itu hakikatnya adalah sebagai kafarat dari dosa-dosa yang dilakukan oleh Seorang hamba Kita masuk pada poin yang terakhir Itu penjelasan dalil Di antara dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Di antaranya beliau membawakan Firman Allah Taala di dalam surat At-Tagabun ayat 11 Yang mana beliau berkata Wa qalillahi ta'ala Dan firman Allah Taala: Wa man yu'min billahi yahdi qalbah Ya Ayat yang mulia ini adalah merupakan potongan ayat dari surah At-Taghabun ayat 11 yang mana di dalam awal awalulha awal, awal dan uh, dari awal ayat yang mulia ini Allah Taala berfirman ma min musibatin illa bi idznillah wa may yumin billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim ya ma asaba min musibatin apa-apa yang menimpa dirimu dari musibah, yani anda jami amosaid, itu bahasanya seluruh musibah yang Allah turunkan kepada manusia min awalil khalikah ila akhiriyah dari awal penciptaan mereka sampai akhir, ya, dari awal kita uh, hidup di dunia ini kemudian kita mendapatkan musibah sampai kematian kita. Musibah yang sudah Allah takdirkan dalam kehidupan kita fa innallaha qaddaraha maka sesungguhnya musibah tersebut Allah lah yang mentakdirkannya. Laisa hunaka musibah tahduthu fil alam illa waqad qaddaraha Allahu. Tidak ada musibah satu pun musibah yang terjadi di alam semesta ini kecuali memang semuanya sudah Allah takdirkan. Maka di sini Allah Subhanahu mengatakan illa bi idhnillah Ya tidaklah sesuatu yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ai maknanya biqodaihi wa qadarihi. Itu dengan ketetapan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah taala berfirman, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Dan barang siapa yang dia beriman kepada Allah, yahdi qalbah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada hatinya Qala Al-Qawmah Ia berkata Al-Qawmah Yang mana Al-Qawmah al ini Beliau adalah seorang tabi'in Dan termasuk salah seorang murid dari ibnu Mas'ud Ia berkata Al-Qawmah Di dalam menafsirkan ayat yang mulia ini Beliau berkata Huwa Ar-Rajulu tusibuhu al-musibah faya'lamu annaha min indillah fayrida wa yang dimaksud dalam ayat ini adalah seorang laki-laki yang musibah telah menimpanya faya'lamu annaha min indillah dan dia ya mengetahui bahwasanya musibah yang telah menimpa dirinya min indillah adalah berasar dari Allah Subhanahu wa taala fayrida wa maka dia pun rida dan dia pasrah dengan takdir Allah Subhanahu Wahdah Allah. Dijelaskan di sini oleh Syeikh Al Fawzan, ya bahasanya ayat yang mulia ini, ya bahasanya uh, sabar menunjukkan ayat yang mulia ini menunjukkan bahasanya sabar terhadap musibah yang menimpa diri seseorang ini adalah termasuk dari kiiimanan kepada Allah Subhanahu Wataala. Ya sebagaimana ya, judul yang diberikan oleh Syeikh ab bin Abdul Wahab, minal imani billah ya termasuk beriman kepada Allah. Adalah asobru alaak dari Allah dan Semua si bin Abdul Wahab beliau berdalil dengan surat At Ta'ghobun ayat 11 yang menunjukkan bahwasannya sabar terhadap musibah yang menimpa dirinya ini termasuk dari keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ini kata sesoleh alusesoleh eh, al Fauzan Wahwa tafsirun wahhirun dan ini adalah merupakan tafsir penjelasan yang sangat nampak yang menunjukkan bahwasannya So, seseorang yang dia bersabar ya, Terhadap musibah Yang menimpa dirinya Ini termasuk dari bentuk keimanan kepada Allah SWT Kenapa? Dari sisi mana? Dari sisi Kalau Allah SWT mengatakan Wa Dan barang siapa yang beriman kepada Allah SWT Ditafsirkan di sini oleh sesoleh uh, Oleh sal al fawzan ya'ni wa may ya'min billahi ya'ni yardha biqada'illah wa yusallimu lahu Barang siapa yang beriman kepada Allah yaitu dia rida terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala dia dia pasrah terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang ini terkait dengan dengan dengan firman Allah sebelumnya yang terkait dengan masalah musibah Ma'asobah min musibatin illa bi idznillah ya dan tidaklah segala sesuatu musibah yang menimpa diri seseorang kecuali dengan izin Allah dan barang siapa yang beriman kepada Allah itu barang siapa yang dia bersabar tatkala tertimpa suatu musibah ya barang siapa yang dia bersabar tatkala dia tertimpa suatu musibah maka Allah akan berikan hidayah kepada hatinya maka seseorang al mengatakan wahadahu wasyahid dan ini adalah merupakan syahid ya dari ayat yang mulia ini yang menunjukkan bahwasanya sabar terhadap takdir Allah yang berupa musibah termasuk dari keimanan. Kenapa? Li anna Allah samma as-sabra 'alal musibah wa ridha bi qada'illahi wa qadarihi imanan. Jadi karena Allah Subhanahu wa taala menamakan kesabaran atas musibah dan rida terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala dinamakan dengan imanan. Wa man yu'min billah wa man yu'min billah dan barang siapa yang beriman kepada Allah. Ya, maksudnya adalah barang siapa yang dia rido terhadap ketetapan Allah dan dia pasrah terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa Ya, ini syahid dari ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa menamakan kesabaran atas musibah yang menimpa diri seseorang yang dia rido terhadap musibah tersebut ini dinamakan oleh Allah Subhanahu wa dengan keimanan. Menunjukkan bahwasanya sabar terhadap Musibah yang menimpa diri seseorang ini termasuk dari bentuk keimanan kepada Allah Subhanahuwataala. Kemudian Allah Taala berfirman, yahdi kolbah. Allah Subhanahuwataala akan memberikan hidayah kepada hatinya. Ini adalah buah yang seseorang yang ridho terhadap ketetapan Allah dan buah dari kesabaran dan dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahuwataala. Buahnya adalah Allah Subhanahuwataala akan menunjuki hatinya. Yaitu dengan Allah SWT yang menanamkan di dalam hatinya keimanan, kesabaran, diberikan cahaya di dalam hatinya ya Sehingga dia bisa bersabar terhadap ketetapan Allah SWT Ada pun kebalikannya, kalau seseorang dia tidak bersabar terhadap musibah yang menimpa dirinya ya Berarti Allah SWT tidak akan memberikan hidayah pada hati orang tersebut Ya, kalau seseorang dalam ayat yang muda ini orang yang dia bersabar terhadap musibah yang menimpa dirinya maka diantara buahnya Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya maka, مخالفة, maka pemahaman kebalikan dari ayat yang muda ini sebagaimana dijelaskan oleh sesaleh sesaleh Al Fauzan ya kalau seseorang yang dia tidak bersabar terhadap musibah yang menimpa dirinya berarti Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memberikan hidayah pada hatinya. Ya dia akan merasa gelisah, resah dan gelisah ya tatkala dia tertimpa suatu musibah. Kemudian di sini ada suatu faedah yang sangat bagus sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Khalusi di dalam kitabnya At-Tamhid, ya beliau mengatakan bahwasanya al-masa'ib min al-qadar. Bahwasanya musibah-musibah itu yang menimpa diri kita ini termasuk dari qadar. Ya termasuk dari takdir Allah Subhanahu wa taala walqadaru rajiun ila hikmatillah taala dan yang namanya takdir segala sesuatu yang Allah takdirkan apapun itu bentuknya rajiun ila hikmatillah ini dikembalikan kepada hikmah Allah subhanahu apa sih makna dari hikmah hikmah adalah hikmah Allah subhanahu maknanya adalah menempatkan suatu perkara pada tempatnya yang sesuai lil gayatil mahmuda. Ini makna dari al hikmah ya, yang ada pada diri Allah Subhanahu Wa Taala di dalam menetapkan suatu takdir adalah wadul umur fi mawadi'iha al muwafiqati lil gayatil mahmuda. Itu menetapkan perkara-perkara pada tempatnya yang sesuai lil gayatil mahmuda dengan tujuan-tujuan yang terpuji. Ini adalah hikmah, jadi hikmah secara umum pasti dikaitkan dengan tujuan yang terpuji. Tadkala Allah menetapkan segala sesuatu apapun itu, Mesti Allah memiliki tujuan yang terpuji dari hal tersebut. Faman فَمَنْ وَضَعَ الْأَمْرَ فِي fahuwa مَوْدِئِهِ فَهُوَ فَقَدْ ظَلَمَا Dan barang siapa yang dia menetapkan suatu perkara bukan pada tempatnya, Maka dia adalah orang yang berbuat zalim dan barang siapa yang menetapkan menempatkan suatu perkara pada tempatnya maka dia dinamakan orang yang adil ya akan tetapi orang yang adil waqad yakunu ghairu hakim belum tentu dia orang yang memiliki hikmah jadi hikmah ini adil plus kalau adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya terkadang orang menempatkan sesuatu pada tempatnya dia enggak punya tujuan yang lainnya ya ya saya tempatkan aja pada di pada tempatnya ini tak ada tujuan yang mulia di baliknya. Tapi kalau hikmah adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan dia memiliki tujuan yang terpuji. Kenapa ditempatkan di tempat tersebut? Dan Allah Subhanahu Wa Taala manfiun anhu adulmu. Ya, dan Allah Subhanahu Wa Taala adalah dat yang dinafikan dari sifat golim. Ya sehingga segala takdir yang menimpa diri seseorang, segala musibah ini pasti ada hikmahnya. Ya, di antara hikmah musibah berdasarkan dalil-dalil yang dibacakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di antaranya adalah tanda kebaikan seseorang, kemudian tanda kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian penghapus dosa, kemudian akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tak kalau kita memahami yang demikian ini, kita yakin bahawa musibah yang menimpa diri kita pasti ada hikmahnya. Ya fana alamubidalika maka kita mengatakan demikian itu. Bawasanya musibah yang menimpa diri kita Fa inal khaira lana Sesungguhnya musibah tersebut adalah kebaikan bagi kita Jika kita bersabar Maka kita akan mendapatkan pahala Di sisi Allah Subhanahu SWT ya, Kemudian kita uh, jelaskan dalil yang kedua Yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab Wafi sahihi muslim Di dalam Sahih muslim An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Dari Abi Hurairah Semoga Allah marirainya Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kala Bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ithnani fin nasi huma bihim Huma bihim kufrun yeah. Ithnani fin nasi huma bihim kufrun Atta'nu fin nasab Wan niyahatu alal mayt Ithnani yakni khaslatani Ada dua sifat finnasi pada diri manusia Walaukanu muslimin ya, Walaupun dia adalah seorang muslim Manusia secara umum ya. Huma bihim kufrun Yang kedua sifat ini ya, Yang ada pada mereka Termasuk dari kekufuran Huma bihim kufrun dijelaskan oleh sasalil fauzan. Kufrun di sini huwa kufrun asgar. Adalah kufur yang kecil. Karena kita ketahui bersama bahwasannya kufur itu ada dua. Kufrun asgar dan kufur akbar. Adapun yang dimaksud di dalam hadis Rasulullah ini. Ada dua sifat pada manusia. Yang apabila dua sifat itu ada pada mereka. Maka ini adalah termasuk bentuk kekufuran. Dan kufur di sini adalah kufur asgar. Li annu al kufra ya, ida nukira fa innu yuradu bihi al kufur asgar. Karena kekufuran jika dia bentuknya dinakirahkan, kufrun ini adalah bentuknya nakirah, maka yang dimaksud di sini adalah kufur asgar. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilihatkan oleh Imam Muslim. Ya sibabul muslim fusuqun Wa kita luhu kufrun Yang mencela seorang muslim adalah kefasikan Wa kita luhu dan membunuhnya adalah kekufuran Ya kufrun di sini adalah kufrun duna kufrin ya, Istilahnya ibnu Abbas Maksudnya adalah kekafiran di bawah kekafiran Maksudnya adalah kufur yang asgar Karena bentuknya nakirah Hadafil kufril asgar Amma ya. idha ya. urifa. Bi alif wal lam Adapun jika dimarifatkan dengan alif wal lam Fa innahu yuradu bihi al-kufur akbar ya. Apabila dia dimarifatkan dengan alif dan lam Maka yang dimaksud di sini adalah Kekufuran yang yang akbar Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam, sallam Bain rajul wa bain al wal-kufri Bain al-rajul wa bain al wal-kufri terkusolat memisah seseorang antara kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat ini salah satu dalil yang dijadikan dalil oleh para ulama ya orang-orang yang meninggalkan sholat sama sekali dalam kehidupannya maka dihukumi kufur dan kufurnya adalah kufur yang akbar karena di sini bentuknya adalah ma'rifah asyirku wal kufur adalah bentuknya ma'rifah ini diantara salah satu dalil yang dibawakan oleh para ulama. Kemudian di sini dijelaskan oleh sesalel Fozan, walaih sa kullu man qama bihi khaslatun min hisalil kufri yakunu kafiran khaliqan. Walaih sa kullu dan tidak setiap orang yang ada pada dirinya sifat dari sifat-sifat kekufuran, yakunu kafiran khaliqan. Maka dia dihukumi kafir. Sebagaimana tidak semua orang yang ada pada dirinya sifat dari sifat-sifat kemunafikan, dia dihukumi munafikan khalison. dan sebagaimana yang sudah kita terangkan pada pertemuan yang telah lalu, tatkala kita menjelaskan judul bab ya bahwasanya termasuk dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sabar terhadap Takdir Allah subhanahu wa ta'ala Dan iman ini adalah memiliki beberapa cabang Yang yang paling tertinggi adalah kalimat La ilaha illallah Kemudian uh, Wal haya'u su'batu minal iman Malu sebagian daripada iman Dan menyingkirkan jalan ini termasuk dari uh, Wa imatotul tarik anil azad Wa adanaha wa imatotul tarik anil azad dan yang paling rendah adalah menyingkirkan jalan Menyingkirkan gangguan dari jalan Masing-masing cabang keimanan ini Dia ada lawannya dari cabang-cabang kekufuran Ya, yeah. Masing-masing cabang keimanan ada lawannya yeah. Dan cabang-cabang keimanan ini ada yang mengesahkan keimanan Kalau tidak ada berarti tidak sah imannya Ada yang cabangnya adalah merupakan kesempurnaan dari keimanan Begitu pula dengan kekufuran Ya, kufur juga memiliki cabang-cabang. Ada kekufuran kalau dia melakukan dari cabang kekufuran ini bisa dia keluar dari Islam, ada yang hanya sekedar kufurnya ini bisa mengurangi keimanan pada diri pada diri seseorang. Tatkala sabar terhadap musibah yang menimpa diri seseorang, yang ini termasuk dari kesempurnaan iman yang ada pada diri seseorang merupakan cabang dari keimanan, maka kebalikannya kalau seseorang dia tidak sabar, dia marah ya terhadap takdir berupa musibah yang menimpa dirinya berarti dia telah melakukan cabang-cabang dari kekufuran dan kekufurannya di sini tidak sampai kepada kufur yang yang akbar. Jadi tidak semua orang yang ada pada dirinya sifat-sifat kekufuran dia dihukumi kafir khalisan. Kafir khalisan maksudnya adalah kafir yang menyebabkan dia keluar dari dari Islam. Ya maka di sini beliau mengatakan wa wajhu syahid min hadal min hadal hadis dan syahid dari hadis yang mulia ini di antara dua bentuk kekufuran yang ada pada diri manusia maksudnya di sini adalah kufur asgar syahidnya adalah wanyahatu alal mait wanyahatu alal mait yaitu idharul jaz'i alal mait menampakkan ya kemarahan atas meninggalnya seseorang yang dia cintai ya dia merasa Marah terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala Tidak menerima atas takdir Allah subhanahu wa ta'ala ya Yang mewafatkan orang-orang yang dia cintai Dan niyaha ini adalah menyelisihi kesabaran Ya Niyaha adalah menyelisihi dari kesabaran Maka di sini dijelaskan Fahal ayatu Dallats ala anna sabra waridu min khisalil iman Maka dalam ayat yang tadi sudah kita bacakan surah At Taubah ini menunjukkan bahawanya sabar dan rido ini termasuk dari sifat-sifat keimanan, ya. Dan hadis yang mulia ini kebalikannya menunjukkan bahawasanya marah terhadap musibah, ya, menampakkan kemarahan tak kala tertimpa musibah an min hisolilku kufri Bahawasanya ini termasuk dari sifat-sifat kekufuran dari masing-masing cabang keimanan, ya, ada lawannya dari cabang-cabang kekufuran. Kemudian dalil yang selanjutnya, walhuma anibni Mas'udin marfu'an. Dan dari keduanya, yaitu dari Imam Bukhari dan Muslim, anibni Mas'udin dari ibnu Masud marfu'an secara marfu' itu hadis yang sanadnya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, minna Bukan termasuk dari golongan kami Mendarobal khudud Orang yang memukul-mukul pipi Wasakkal juyub Dan orang yang dia merobek kerah baju Wada'a bidakwal jahiliyah Dan orang yang menyeru dengan seruan jahiliyah Dijelaskan di sini oleh sesolah il-fauzan Sabda Rasulullah laisa minna Bukan termasuk dari golongan kami Hadihl kalimah Kafiran ma ta'ati an rasul Layhi sallallahu alaihi wasallam Kalimat yang seperti ini Ini banyak sekali Diucapkan oleh rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Pada sebagian Amalan-amalan Yang dilarang oleh beliau Layi saminna Bukan termasuk dari golonganku Ya ini mimbabi tahdzir ini dalam rangka memberikan peringatan yang sangat keras atas perbuatan yang disebutkan setelahnya. Kalau Rasulullah mengatakan laisa bukan termasuk dari golonganku orang yang melakukan ini dan itu, maka ya perbuatan tersebut adalah tahdziran sebagai bentuk peringatan yang keras bagi kita untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Sebagaimana pula uh, sebagaimana sabda Rasulullah, man ghassana fa laisa minna Barang siapa yang berbuat curang kepada kami fa laysa minna maka kami berlepas diri dari orang tersebut. Dan juga uh, sabda Rasulullah laysa minna man tasabbaha bi ghairina. Laysa minna bukan dari golongan kami orang yang dia menyerupai dari selain kami. Adapun makna dari sabda Rasulullah laysa minna ai al bara'atu mimman fa'ala dzalika yaitu berlepas diri dari orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut. Walakin laisa ma'naha annahu yakhruju minal Islam. Dan tidaklah maknanya bahwasanya dia keluar dari Islam, laisa minna, bukan termasuk golongan kami. Ini maksudnya bukan dia keluar dari Islam, tapi sebagai bentuk berlepasnya berlepasnya diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang melakukannya wa inna ma'naha dan sesungguhnya maknanya adalah at-tanfiru min hadzal fi'li atau min hadzal amal adalah untuk menakunakuti agar orang lari untuk melakukan perbuatan tersebut ya wa ahsanu wa ahsanu fiha dan sebagaimana jelas oleh Syaikh Al-Fauzan dan yang bagusnya ya tatkala kita menjelaskan Hadis-hadis yang seperti ini Ada kalimat Laysamina bukan termasuk dari golongan Golongan kami Ya maka Kita uh, anna min, uh, kita la, uh, Tidak usah Tidak usah kita tafsirkan Tidak usah kita jelaskan Ya pokoknya kita langsung aja artikan Laysamina bukan termasuk Dari golongan kami Tidak usah kita jelaskan Oh ini maksudnya adalah Maksudnya tidak sampai keluar dari Islam Ya. Tidak usah kita jelaskan yang seperti itu, tidak tidak usah kita tafsirkan. Tujuannya agar manusia ini berlari tidak melakukan sebagai peringatan, ya sebagai peringatan yang keras ya terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan demikian itu, tapi tetap kita meyakini pelakunya tidak sampai keluar dari dari Islam. Jadi namun tatkala kita menjelaskan yang enggak usah kita tafsirkan. Ya kecuali kalau kita jelaskan dalam uh, ee kita jelaskan kepada para tolabul ilmi, maka yang seperti ini tidak masalah. Tapi kalau kita ceramah-ceramah umum, ya di luar misalnya, tidak usah kita tafsirkan makna dari leysa minnah. Bukan termasuk dari golongan kami. Tujuannya adalah sebagai bentuk peringatan yang keras dari perbuatan-perbuatan yang disebutkan oleh Rasulullah s.a.w. Ya, tidak termasuk dari golonganku, orang yang memukul-mukul pipi, merobek kerah baju dan dia, menyuruh dengan seruan jahiliyah yang, dis, yang dimaksud di sini adalah takkala seseorang tertimpa suatu musibah biasa orang-orang jahiliyah ya mereka tertimpa suatu musibah ya sebagai bentuk rasa marah mereka ya terhadap ketetapan Allah subhanahu wa taala yaitu dengan memukul-mukul pipi atau e, merobek kerah baju atau menyuruh dengan seruan jahiliyah dan juga perbuatan-perbuatan yang semisalnya ya yang menunjukkan ketidakriduan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang terakhir atau yang sebelum terakhir wa anas dari Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Idza arada bi 'abdihi al-khaira" Ajjallahu bil ukubah fit dunia. Jika Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki kebaikan bagi seorang hamba bagi hambanya, Ajjallahu bil ukubah. Maka Allah segerakan baginya ya bagi hamba tersebut Uqubah fit dunia balasan di dunia. Wa idha arada bi abdihi ash dan apabila Allah menghendaki bagi hambanya kejelekan, amsaqan hubidamhi. Maka Allah akan tahan atasnya dari perbuatan dosa yang dia lakukan hatta yuwafiya bihi yaumil qiyamah sampai nanti Allah sempurnakan baginya ya di, pada hari kiamat nah, di sini dilihat oleh Imam Tirmizi wal Hakim dijelaskan oleh Syaikh Al Fauzan makna dari uh, sabda Rasulullah ida arada Allah bi abdi al khair ya'ni min alamat iradati Allah bi abdihi al khair di antara alamat Allah menghendaki, menginginkan kebaikan pada seorang hamba, yaitu Allah segerakan ukubah dia di dunia atas dosa yang dilakukannya. Ya, apabila Allah menghendaki kebaikan pada diri kita, ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menyegerakan balasannya di dunia, yaitu dengan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rasa sakit atau menimpakan musibah yang lainnya seperti hilang hartanya. Ataupun musibah yang lainnya. Kemudian di sini dijelaskan dikarenakan seseorang yang dia menyelisih perintah Allah la budah antakalaha ukubah. Orang yang menyelisih perintah Allah yang dia melakukan kemaksiatan la budah antakalaih ukubah. Ya mesti baginya itu mendapatkan ukubah balasan dari Allah ilam yagfirloh. Ya, jika Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengampuninya. Walakin idakan Allah yaqfiruhu hadal khair akan tapi jika Allah subhanahu wa taala mengampuni dirinya dengan catatan walaupun dia tidak bertobat, ya maka ini adalah lebih baik. Dosa di bawah kesirikan itu tahta mashiyah Allah, di bawah kehendak Allah subhanahu wa taala. Terkadang Allah ampuni walaupun dia tidak bertobat, terkadang Allah tidak ampuni dan dosa yang tidak diampuni ini terkadang Allah balas di dunia, terkadang Allah balas di di akhirat. Jadi dari dosa yang kita lakukan ini yang dibawa dari kesyirikan ya adalah tahta syia Allah dibawa kehendak Allah, terkadang Allah ampuni dosa kita tidak disiksa di dunia dan juga tidak disiksa di di akhirat wa hada khayr dan inilah yang terbaik yang paling baik bagi diri kita saat kalau kita melakukan perbuatan dosa dan kita tidak sempat untuk bertobat tapi Allah ampuni nggak disisa di dunia nggak disisa di akhirat tapi apabila Allah tidak mengampuninya ya Allah subhanahu wa taala tidak mengampuninya maka nanti ada dua kemungkinan ima Allah siksa kita di dunia ima Allah subhanahu wa taala siksakan kita di akhirat dan tentunya ukuba fid dunya fa hadha khairun bi itibari an ta'khira al ukuba ila al akhirah dan tentunya ukuba di dunia yang Allah berikan kepada kita terhadap perbuatan maksiat yang kita lakukan fa hadha khairun tentunya ini lebih baik kalau kita bandingkan kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan hukumannya di di akhirat li an al ukuba fil akhirah ashaddu karena hukuman di akhirat itu dia tentu lebih lebih keras dibandingkan hukuman di di dunia sebagaimana qala taala di dalam surah taha ayat 127 sebagaimana firman Allah taala di dalam surah taha ayat 127 wal azabul akhirati asyaddu wa abqa dan tentulah azab akhirat asyaddu wa abqa itu lebih keras dan lebih mengekalkan ya adapun hukubah di dunia kalau kita bandingkan dengan ukubah di akhirat, ini jauh lebih ringan. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diredakkan oleh Imam Muslim, Inna adabat dunia ahwanu min adabil akhirah. Sesungguhnya adab dunia itu jauh lebih ringan daripada adab akhirat. Di sini diredakkan oleh Imam Muslim. Kemudian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mayuridillahu bihi khairan yusiba minhu mayuridillahu bihi khairan yusiba minhu ya, Ini hadisnya ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan pada dirinya maka orang tersebut akan Allah berikan musibah maka dijelaskan di sini wali hadaka na ba'dussalab oleh karena itulah Sebagian salaf mereka menuduh dirinya Apabila dia melihat kok dia tidak mendapatkan musibah Kok tidak pernah sakit ataupun yang semisalnya Maka para ulama salaf dia Ya kalau selama hidupnya Atau dalam jangka waktu yang panjang kok tidak pernah sakit Selalu mendapatkan kenikmatan Maka mereka akan menuduh diri-diri mereka Ada apa dengan saya? Ya apakah Allah tidak menginginkan kebaikan pada diri saya? apakah ini salah satu bentuk dari makar Allah Subhanahu wa taala tapi terkadang kalau kita ya enggak pernah mendapatkan musibah senangnya bukan eh, senang sekali ya. akan tapi kalau para ulama mereka kalau tidak mendapatkan musibah maka dia akan menuduh diri mereka sendiri kenapa dengan diri saya ada apa dengan diri saya apakah Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kebaikan ya apakah ini adalah termasuk dari makar Allah Subhanahu wa taala maka di sini dikatakan fafil fil fa Maka di dalam musibah itu ada ada kenikmatan bagi seorang hamba, ya tatkala dia dapat bersabar terhadap musibah yang menimpa dirinya. Kemudian sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi <tik> Wasallam, "Widaa arada bi abdihi ash-shara' anhu". Ya apabila Allah menghendaki bagi hambanya kejelekan, maka Allah akan tahan. Ya Allah Subhanahu Wa Taala tidak melurunkan ukubah pada dirinya di dunia. Ya Ma'annahu yasi, ya sementara dia selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyelisi perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ya takkan. Tetapi dia tidak mendapatkan ukubah, musibah tidak menimpanya. Bahkan wamahada yunakam, ya bahkan dia diberikan selalu diberikan nikmat dan diberikan sehat pada badannya dan tidak sakit wahada wahadi alamatu, alamatu syarrin syarimin wa hadhihi alamatus syarrin dan demikian itu adalah alamat kejelekan yang ini adalah salah satu bentuk makar Allah Subhanahu wa taala ya nanti hatta yuafi bih yaumal qiyamah ya nanti Allah Subhanahu wa taala akan sempurnakan dirinya pada hari kiamat yaitu Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan orang ini ke negeri akhirat dalam keadaan dia membawa dosa-dosa yang sangat banyak sehingga dia akan diadab disiksa dengan siksaan yang sangat pedih pada hari kiamat nanti. Ya, maka di sini di dalam ayat yang mulia ini ada beberapa di dalam hadis yang mulia ini katakan wadalah ma, wa, hadis ini menunjukkan bahwasanya yang namanya kebaikan dan keburukan ini semuanya adalah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala dan pasti di dalamnya ada Hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tet kalau kita tertimpa suatu musibah, pasti ada hikmahnya. Di antara hikmahnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki kebaikan pada orang tersebut. Kemudian kita bawakan hadis yang terakhir. Waqaila an Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini pun dari Anas bin Malik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Inna idzom al jaza ma', ma idzom bala. Sesungguhnya besarnya suatu balasan atau pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala min idamil bala ini tergantung dari besarnya musibah yang menimpa dirinya. Jadi besarnya pahala yang diberikan oleh Allah kepada seseorang ini tergantung dari besarnya musibah yang menimpa dirinya. Wa ya, inna Allaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Apabila mencintai suatu kaum maka Allah Subhanahu wa taala akan mengujinya. Maka ini adalah merupakan dalil bahwasanya tatkala Allah mencintai seseorang ya di antara bukti atau alamatnya Allah Subhanahu wa taala akan mengujinya dengan memberikan musibah-musibah kepada orang tersebut. Ini salah satu hikmah ya di antara hikmah musibah yang menimpa seseorang. Faman radiya falahu ridha dan barang siapa yang dia rida terhadap ketetapan Allah dan takdir Allah ya, yang menimpa dirinya berupa musibah falahu rida maka dia akan mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala wa dalilun ala ala anal jazaa'a min jinsil amal ini adalah dalil bahwasanya yang namanya balasan itu tergantung dari jenis amalan tatkala seseorang dia rida terhadap takdir Allah Burupa musibah yang menimpa dirinya maka balasannya Allah Subhanahu wa taala pun akan ridho dan sebaliknya waman falahu askhutu dan barang siapa yang dia marah terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala falahu askhutu maka dia pun akan mendapatkan kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pun menunjukkan bahwasanya aljazaa'u min jinsil amal. Namanya balasan itu sesuai dengan dari jenis amalannya maka di sini yang terakhir terkait dengan masalah bab ini ada beberapa faedah yang disimpulkan oleh Syaikh Al-Fauzan yang pertama bahwasanya seluruh musa'i musibah ini hakikatnya adalah merupakan ketetapan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwasanya rido terhadap ketetapan dan takdir Allah ini adalah minal iman termasuk dari keimanan. Dan di antara takdir yang Allah tetapkan pada diri kita adalah musibah yang menimpa diri kita ya, Waman yu'min billahi yahdi kolbah Dalam ayat yang mulia ini Allah SWT menamakan Kesabaran terhadap musibah yang menimpa diri seseorang dengan keimanan Kemudian yang ketiga Annal iman lahu khisalun Bahwasanya iman itu memiliki khisal Memiliki sifat-sifat ya, Di antaranya adalah ridho terhadap kodoh dan kodar Allah SWT Ya Sebagaimana sabda Rasulullah Al-imanu bid'un wa sab'una su'bah Ya Bahasanya iman itu memiliki sekitar Tujuh puluhan, tujuh puluh tigaan Cabang, ya, yang paling tinggi adalah Qalul la ilaha ilallah Sebagaimana sudah, sudah kita jelaskan Kemudian, uh, faedah yang keempat An-na ridha Biqadha illahi wa qadarihi Bahasanya ridha dengan ketetapan Dan takdir Allah Ini adalah yusabibu Hidayatul kulu adalah sebab mendapatkan hidayah hati. Wa may ya'min billahi yahdi qalbah. Dan barang siapa yang dia beriman kepada Allah, dia menerima akan ketetapan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menunjuki hatinya. Kemudian faedah yang kelima diambil dari hadis Abi Hurairah bahwasanya mencela nasab dan niyaha almaid meratapi mayit min khisalil jahiriyah. Termasuk dari sifat-sifat jahiliyah kemudian faedah yang keenam bahwasannya Anna leysa kullun manitasofa bishai'in min umuril jahiliyah yakunu kafiron al-kufro al-akbar bahwasannya tidak setiap orang yang disifati dari sesuatu dari perkara-perkara jahiliyah yang orang yang tidak semua orang yang dia disifati dengan sesuatu dari perkara-perkara jahilah yakunu kafiron Uh, ya kunu kafir maka dia kafir Kufur akbar Tidak semua orang yang disifati Dengan sesuatu dari perkara-perkara jahiliyah Ya dia dikatakan kafir Melakukan kekufuran yang akbar Kemudian uh, Faedah yang ketujuh Bahwasannya kufur itu anwa Ada beberapa macam, ada dua macam Yang pertama adalah kufur akbar Yang mengeluarkan pelakunya dari Islam Dan yang kedua adalah kufur yang asgar Yang tidak sampai mengeluarkan dari Islam Kemudian Faidah yang kedelapan diambil dari Faidah Ibnu Mas'ud bahwasannya sakol juyub, merobek-robek kerah baju kemudian memukul-mukul pipi kemudian berteriak dengan teriakan Jahiriyah ini termasuk dari kabair ya termasuk dari dosa besar jadi orang yang tidak sabar terhadap musibah yang menimpa dirinya ini bukan dosa kecil tapi termasuk dari kabair termasuk dari dosa besar kenapa li'anan nabiya Sallallahu alaihi wasallam Tabarru'a mimman fa'alaha Karena Nabi Sallallahu alaihi wasallam Berlepas diri dari orang yang Melakukannya Kemudian faedah yang ke sembilan Bahwasannya wajib atas setiap Muslim untuk menjauhi Sifat-sifat jahiliyah Dan bahwasannya setiap Sifat yang disandarkan ya Setiap perbuatan yang disandarkan Uh, bahwasannya perbuatan tersebut termasuk dari sifat-sifat jahiliyah menunjukkan perbuatan tersebut adalah tercela. kemudian faedah yang terakhir faedah yang ke-10 di dalam hadis Anas ya Allah itu disifati dengan rido dan marah ya bi ridho wa suhti wa huma dan keduanya adalah merupakan dua sifat Allah dari sifat-sifat Allah yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah SWT Laisa karidu al-makhluk. Tidak seperti ridanya makhluk dan juga tidak seperti marahnya makhluk. Jadi kita namun kita tetapkan ya bahwasanya di antara sifat Allah adalah ar-ridau was-suktu. Ya kita tetapkan sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah tidak seperti rido dan marahnya yang ada pada pada makhluk. Kemudian faedah yang ke-11, faedah yang terakhir dari hadis dari hadis Anas yang pertama bahwasanya di antara alamat Ya alamat Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada diri seseorang muslim adalah yusabu yusabu fi badani dia ditimpa suatu musibah baik musibah menimpa badannya hartanya ataupun keluarganya dan yang kebalikannya yang kedua ya di antara alamat kejelekan pada diri seseorang ya dia tidak mendapatkan musibah ya perbuatan dosa yang dia lakukan yang seharusnya dia mendapatkan adab oleh Allah SWT Tapi Allah tahan di dunia Allah tidak siksa dia di dunia Allah tahan Yang nanti Allah SWT akan sempurnakan Atas dosa yang dia lakukan di di akhirat Ini beberapa faedah dari dalil-dalil Yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Kita sedikit masuk pada bab yang selanjutnya Itu bab yang ke Al-babu as-sadisu wa-thalathun Bab yang ketiga puluh enam. Bab yang ketiga puluh enam. Diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Babu maja'a firya. Ayy. Babu maja'a fihi minal wa'idi wa bayani annahu syirkun yuhbitul amal alladhi khalatahu. Itu bab apa-apa yang telah datang penjelasannya dari Al-Quran maupun As-Sunnah Minal wa'idi dari ancaman orang yang ria Dan menjelaskan bahwasannya ria ini termasuk dari kesyirikan Yang dapat menghapus amalan yang tercampurinya Pada bab yang mulia ini Ada beberapa poin yang insya Allah kita akan jelaskan yang pertama adalah munasabatul hadalbab ni kitabit tohid Hubungan bab ini dengan kitabit tohid Kemudian yang kedua adalah makna riyah Definisi dari riyah Kemudian yang ketiga adalah pembagian riyah dan hukumnya ya Pembagian riyah dan hukumnya Yang mana nanti para ulama membagi riyah Terbagi kismah ini, ala kismah ini terbagi menjadi dua Terbagi menjadi dua ada riyah yang hukumnya syirik akbar dan ada riyah yang hukumnya syirik asgor. Nanti kita akan jelaskan kapan riyah itu syirik akbar dan kapan riyah itu syirik asgor. Kemudian poin yang keempat tentang khutru riyah. Di antara bahaya bahaya riyah sebagaimana dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian yang selanjutnya poin yang kelima adalah tentang keadaan suatu amalan yang dia tercampur riyah al-ibadatu idha khalatahu ar-riya wa huwa ala thalathati halatin yang mana ibadah jika dia tercampur riyah maka ibadah tersebut nanti ada tiga keadaan sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh s.a.w. Di antaranya yang pertama ya keadaan yang pertama pendorong awal seseorang dia beribadah karena riyah Bagaimanakah keadaan amalan yang dia lakukan seperti ini kalau memang awalnya itu adalah riya? Kemudian keadaan yang kedua, seseorang yang dia beribadah awal niat awalnya lillah, ikhlas. Ya kemudian di tengah-tengah amalan muncul perasaan riya. Seseorang tatkala dia baca Al-Qur'an ya pada awalnya memang dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tiba-tiba ada seseorang yang lewat di samping dia, muncul perasaan riya bagaimanakah ria yang muncul di tengah-tengah amal yang dilakukan oleh seseorang bagaimana keadaan amalnya ini apakah ria-nya membahayakan atau tidak kemudian nanti keadaan yang ketiga adalah muncul ria setelah selesai beramal ya selesai kita jadi imam misalnya sebagaimana dicontohkan oleh Ustadz Abdul Zain ya seorang jadi imam sudah salam kanan-sanan kiri balik ke kanan tiba-tiba di depannya ada calon mertua timbul perasaan Ria, sudah selesai beramal ya, Bagaimanakah nasib amal yang dia lakukan ya, Dia muncul ria Tadkala sudah selesai ber, beramal InsyaAllah kita akan jelaskan Kemudian poin yang keenam Adalah minturuki ilajir ria Ini poin yang sangat penting Yaitu minturuki ilajir ria Di antara cara-cara mengobati ria ya, Sebagaimana dijelaskan oleh Al Imam Ibn Qayyim Al Jauziyah bahwasanya riya ini adalah suatu penyakit ibarat seperti lautan yang tidak bertepi. Ya setiap orang pasti terjangkit yang namanya riya. Pasti ya hatta ulama sekali berapapun mesti terjangkit riya. Ya oleh karena itulah riya ini suatu perkara yang sangat ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menimpa para sahabat. Akhwafu ma akhafu alaikumu asyrul asghar faswila anhu faqala riya. Ya Rasulullah saja mengkhawatirkan para sahabat ya tertimpa kesirikan yang asgar yaitu ada yaitu riyah. lalu bagaimana dengan orang-orang yang dibawa para para sahabat? Ya, sehingga para ulama di sana mereka Menjelaskan diantara Cara-cara ilajir ria Menghilangkan ria Yang mungkin tiba-tiba muncul di dalam Hati kita, kemudian poin yang terakhir Adalah bayanud dalil Penjelasan dalil, ini diantara poin-poin InsyaAllah kita akan jelaskan Pada bab yang ke-36 Mungkin ini yang bisa kita Sampaikan, kita tutup dengan doa Kafratul Majlis Subhanahu wa bihamdika, insyaAllah Ilahi ilangta astagfirullah wa tubi ilaih